Två explosioner har inträffat vid portar till två olika flerfamiljshus i centrala Norrköping under natten mot torsdagen. Ja, natten till i torsdag så skedde två explosioner vid flerfamiljshus inom loppet av några minuter i Norrköping. Tre minuter över två så kom första larmet om en explosion på Bråbogatan. Inga personer kom till skada och det blev inga större materiella skador på huset enligt polisen. Fyra minuter senare kommer nästa larm om en explosion den här gången på Trädgårdsgatan som ligger drygt fem minuters bilfärd från Bråbogatan. Vid den här explosionen fick en port till ett flerfamiljshus stora skador men ingen person kom till skada. Och P4 Östergötland träffade Patrik som bor granne med det här huset. Jag hörde en stor smäll och så ett sken genom fönstret ut mot Trädgårdsgatan så jag förstod att någonstans här i nära har det smält nu. Man har ju hört smällar förr. Men då har det varit så varit smällare och bangers, men det här förstod man att det här var något annat. Och strax innan sex på morgonen kom larm om ytterligare ett misstänkt farligt föremål utanför en port. Området spärrades av, boende evakuerades och nationella bombskyddet kom dit för att göra en bedömning. Och det här föremålet visade sig sedan vara ofarligt. I veckan kom också domen mot de två ordningsvakter som åtalas för vållande till annans död efter ett ingripande som ledde till att en man dog. Det var den 31 juli 2022 som vakterna fick larm om en man som betedde sig aggressivt på Rådmansgatans tunnelbanestation i Stockholm. Och När han kom dit hade ordningsvakterna svårt att få kontroll över den här mannen– –och han attackerade den kvinnliga ordningsvakten. Den manliga vakten brottade då ner honom, mannen hamnade på mage– –och den manliga vakten höll då ett armbågsgrepp kring hans hals– –samtidigt som den kvinnliga satt över hans rygg. Stryptaget runt mannens hals hölls i minst en minut och tio sekunder– Mannen tappade medvetandet och när ordningsvakterna märkte att han inte rörde sig satte de handfängsel på honom men kollade inte närmare hur han mådde. Och det var inte förrän fler ordningsvakter kom till platsen som man påbörjade hjärt- och lungräddning. Men den här mannen, han överlevde inte. Ordningsvakterna menade under rättegången att de agerade i nödvärn, något som tingsrätten inte håller med om. Och de båda vakterna dömdes i tisdags till villkorlig dom och dagsböter. Ja för tingsrätten de anser att ordningsvakterna agerade i nödvärn fram tills att den aggressiva mannen lades på mage. Då hade de inte behövt ha kvar det här greppet om hans hals och innan de satte på handklovar så borde de också ha kollat hur han mådde. Vi berättade ju nyligen om en färsk hd-dom där polisen bytte ut vapen mot en trapp och där en åtalade friades. Och bland annat poliser som vi pratade med såg att det här skulle få stora konsekvenser för hur de jobbar. Och nu kan vi se att den här hd-domen också fått genomslag kring hur domstolar ser på när polisen byter ut narkotika mot något annat. En man från Vännäs frias från försök till grovt narkotikabrott på grund av att polisen bytte ut amfetaminet mot socker. Thomas Palmgren är chef för polisens sparingsverksamhet i Västerbotten och så här säger han om domen till P4 Västerbotten. Att vi har lyckats hitta och byta ut det gör att det inte längre betraktas som ett brott. Det, det är för mig lite stötande faktiskt. Det är ett slag i ansikte på polismyndigheten och vårt sätt att jobba och utreda de grövsta brotten vi har i samhället. Och så ska vi återkomma till ett fall som vi har pratat om flera gånger tidigare här i Petre Krim. Nämligen den bomb som lämnades i Kungsträdgården under kulturfestivalen i Stockholm förra sommaren. En 15-åring som dömdes för medhjälp efter att ha lånat ut en elsparkcykel till den kille som transporterade bomben frias nu av Svea Hovrätt. Hovrätten motiverar här med att det inte gick att bevisa att han visste om att väskan innehöll en sprängladdning när han lånade ut sin elsparkcykel.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 Och till mitt i säger nu Linus Gardell att hans klient är mycket glad över att bli frikänd. Och att han, citat, hoppas att alla nu förstår att han var oskyldig, slutsitat. Och i veckan kom också domen för den äldre av de två bröder från Uppsala som spionerat för Rysslands räkning. Det här fallet har vi ju berättat om tidigare i Peter Krim i vårt avsnitt Spionerna i Sverige från i vintras. Historien blev känd för upp på två år sedan och har gång på gång överraskat. Det började ju med att den äldre brorsan häktades i september 2021. Sen, några månader senare, så häktades den yngre. Storebrodern hade tidigare jobbat på Säpo och på militära underrättelse- och säkerhetstjänsten Must. Och enligt Dagens Nyheter så jobbar han också på den hemligaste av alla svenska underrättelseorgan, kontoret för särskild inhämtning. Och att det rör sig om väldigt hemliga och känsliga uppgifter det märktes när det blev åtal och sen rättegång. Sida upp och sida ner i förundersökningen var maskat och gick alltså inte att läsa. Under rättegången så var mycket bakom stängda dörrar. I tingsrätten dömdes den äldre brodern till livstidsfängelse för grovt spioneri och obehörig befattning med hemlig uppgift. Och den yngre brodern han dömdes till nio år och tio månaders fängelse, båda överklagade domen. Men strax innan rättegången i Svehovrätt började så hade den äldre brorsan som nekat sig genom den första rättegången faktiskt börjat prata med utredarna. Han ändrade nu sin historia och erkände att han vid ett tillfälle lämnat över skarp information och vid andra tillfällen enligt honom själv bara falsk information. Den yngre broren erkände nu också att han lämnat kuvert till ryska ambassaden men nekade till att det skulle handla om spioneri. Hovrättsdomen skulle egentligen kommit för en vecka sedan men kvällen innan den skulle meddelas så överraskade den yngre brodern genom att han drog tillbaka sitt överklagande. Och eftersom han överklagat först så föll åklagarnas överklagan och det betyder alltså att straffet från tingsrätten står fast. Och när domen väl kom i hovrätten mot den äldre brorsan då var det intressant att se om rätten skulle mildra domen mot honom eftersom han samarbetat nu i slutändan och domen från tingsrätten står fast. Åklagaren Mats Ljungqvist sa så här till Ekot om domen. Den här domen är ju fullständigt unik. Inte bara med svenska mått eller med europeiska mått utan det här det har varit en agent som har varit mycket, mycket högt uppskattad och värderad av rysk underrättetjänst och man har gjort, tagit många mått och steg för att förhindra att den här agenten skulle avslöjas och den här domen är med det sagt en ordentlig framgång. Och så har en 19-årig kille häktats efter en dödsskjutning på en grillkiosk i Rågsved i södra Stockholm den 17 maj. Det var strax innan midnatt som skott avlossades mot grillkiosken och enligt vittnen i andra medieska personer rusat in där och skjutit. Tre män i 20-årsåldern träffades av skotten och en av de skjutna dör senare av sina skador. Och det här är den andra dödsskjutningen i Rågsved på bara en månad. I april sköts nämligen en kille i Gärlingen gångtunnel i närheten av den här grillkiosken. Så här berättade ett vittne för P4 Stockholm om mordet vid grillkiosken. Jag skulle precis somna och sen så hörde jag tre skott och då så, så ringde jag polisen liksom. Och sen bara var det så mycket polisbilar och eh, helikopter och allting liksom. Alltså man är inte förvånad liksom. Vilket väl på något sätt är lite hemskt att det har blivit en del av ens vardag. Men ja, så är det väl. Fem personer greps samma natt och anhölls morgonen efter för inblandning i mordet och mordförsöken, men under fredagen så släpptes fyra av dem efter att misstankarna försvagats. Den femte personen är 19-åring. Han häktades i söndags på sannolika skäl misstänkt för mord, två fall av försök till mord och grovt vapenbrott. Han förnekar allt där. Polisen har bekräftat att de tre männen som blev beskjutna i rågsved har kopplingar till kriminella nätverk. Enligt flera medier så ska både offer och gärningsmän ha kopplingar till samma nätverk så det verkar alltså handla om en intern konflikt. Och med det så tackar vi för den här veckan. Ja, det gör vi. Och lyssna gärna på vårt långa avsnitt från den här veckan om barnsoldaterna, serunätverket och räven. Och så ska vi passa på att säga vart ni ska vända er om ni vill tipsa oss om saker som ni vill att vi ska ta upp. Det gör ni på p eller på 0734612915 och samma nummer gäller också på Signal. För det är ju faktiskt så att mycket av det vi tar upp i PetriKrim och det kan vi också dela i olika avsnitt, det kommer tack vare tips från er lyssnare. Så fortsätt höra till oss. Ja, för kanske har du en historia som du vill berätta. Och du kan ju också följa oss på Instagram och skriva till oss där. Där heter vi Petri Krimpodden. Jag heter Mariella Quintana Melin. Och jag heter Linus Lindahl. En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.